кинули 4, 6 і 8 полки кінної армії Будьонного. 4 січня 1921 року Революційна військова рада Росії вислала Михайлові Фрунзе директиву про організацію боротьби з бандитизмом на Україні. В ній наказувалося розробити нову дислокацію військ в Україні відповідно до виявившихся очагов бандитизму, створити постійну нараду з представників ЦК – Народного комісаріату продовольства, Народного комісаріату внутрішніх справ, начальників всіх ЧК, особливих відділів і політвідділів фронту. Ця директива стала яскравим свідченням, що буквально всі сили були кинуті на придушення повстанського руху. Підписали директиву Склянський, Камінів, Лебедів, Дзержинський. Совєтська влада своїми грабунками, насиллям, мобілізаціями, Сприяла Якову Гальчевському та іншим отаманам, агітувати було легко. Червоні діяли у стилі золотординців, гwałтували жінок і дівчат, забирали все, що хотіли, палили тих, хто не виявляв радості з приводу жахливих збиткувань. Скаржитися було марно, більше того, скаржник наражався на небезпеку бути покараним знову. Щоб виправдати перед начальством мародерство, командири частину оголошували села, які піддавалися спустошенню, петлюрівськими. Жорстокістю відрізнялися всі – і латиші, і чуваші, і татари, і башкири, і китайці, і євреї. Зрозуміло, першість серед них тримали росіяни. Не дивно, що селяни вважали більшовицьку владу сатанинською. Мав рацію Микола Міхновський, який ще в 1900 році застерігав український народ, що панування московського пролетаріату над українським народом буде безмірно важчим і жорстокішим, ніж панування московської буржуазії. Навіть якщо якась частина і не палила села, все одно постій червоного війська перетворювався на пекло – годувати масу Людей і коней під страхом розстрілу – невесела справа. Окупанти поводилися зухвало, насміхалися над місцевими традиціями, палили просвіти, руйнували церкви інші пам'ятки архітектури. У Могилеві-Подільському, наприклад, солдати 295-го полку Красної армії вимостили стайню гранітними та мармуровими плитами з православного цвинтаря. Розганяли святочні зібрання, вечори, присвячені пам'яті Тараса Шевченка, часто не рахувалися навіть сільською совластю. Не дивно, що селяни у листах до рідних, насильно мобілізованих у Красну Армію, писали «Комуністи деруть шкіру з нас, чути, що буде війна народна, і дай Боже війни». І народна війна почала зблизкувати. У січні 1921 року у Липовецькому повіті розпочали повстанчу акцію отамани «Король», «Чуприна», «Зубчевський» та «Мельник». Ще з минулого року літав Гайсінщиною на чолі свого полку отаман Лиходорошенко. 24 січня 1921 року, згідно з наказом головного отамана армії УНР, командування над 144-ю надбужанською повстанською дивізією обійняв отаман Хмара Гудзиківський. На початку лютого спалахнуло широке повстання у Придністров'ї. Гасло повстанців «За радянську владу без комуни і комуністів». Конкретною іскрою стала, як зазначав ворог, відплюровської агітації в зв'язку з розв'орсткою курєї, яїць, закриттям маслобоїн, мельниць і вилавлюванням дезертіров. Чекісти визнавали, що національний склад повсталих, виключно українці, а серед соціальних груп – мелкі кулаки. середняки рідняки – несознательні бідняки, тобто повстання було поголовним. У Ямпільському повіті гайдамаків очолили під прапорщик Лозан та заможні господарі Барський, Мельник, Фортуна та Гречівський. Штаб 12-ї червоної дивізії повідомляв, що у Могилівському повіті нараховується 5 тисяч повстанців, а у Ямпільському – 12 тисяч. Тим часом повстанці зайняли село Тростянець та місто Яругу. Розігнавши там совласть та обезброївши близько ста червоноармійців, селяни розстріляли кількох зрадників. Окупаційна влада була розігнана в Суботівці, Оленівці, Мервинцях, Івонівці та Бондашівці. Контрреволюційний рух охопив села Ямпільського повіту. Пороги, Добрянку, Миронівку, Білу, Цекінівку, Петрушівку.